В осма глава се описва друго едно видение на Даниил. Във видението си той вижда, че се намира при потока Олай. И като повдига очите си вижда, че пред реката стои един овен с два рога, от които единият е по-висок от другия. И този овен е толкова силен, че няма никакъв звяр, който да може да устои среща му. Но докато Дайнаил размишлявал за това видение, пак в видение гледа, че към запад идва един силен и напет ярец с един рог. Той е така вървял, като че не се допирал до земята, дошъл при Овена, ударил го и му щупил двата рога и след това го стъпкал на земята и го унищожил. И като заякнал ярецът, щупил се големият му рок, и вместо него израсли четири по-малки. От единия от тях излязал един малък рок, който наголемял твърде много и се възвеличил до войската небесна. И хвърлил на земята част от войската, и от звездите и ги стъпкал, и се възвеличал против началника на войската, отнесе от него сегдашната жертва и светото му жилище се съсипа. И една войска се хвърли против сегдашната жертва заради престъпление и хвърли на земята истината и направи и благоуспя. Тогава чух един свят, че говореше, и друг свят рече на този, който говореше: До кога ще е видението на всегдашната жертва и за престъплението, което докара за пустението да се предават на стъпкване светилището и войската? И каза ми: До 2300 денонощия тогас светилището ще се очисти. И когато аз Данаил видях видението и исках разумението, тогас ето застана пред мене образ човечески, И чух глас човечески сред Олай, който викаше и рече Гавраиле, Направи то гози да разбере видението и дойде близо дето стоех, и като дойде, разтреперах се и паднах на лицето си, а той ми рече, Разумен, сине човечески, защото видението е за сетните времена, и като ми говореше той, аз бях нечувствен с лицето си на земята. Но допре се до мене. И ме направи да се изправя прав и рече, ето, аз ще те направя да познаеш, що има да се случи в сетнините на гнева, защото в определено време ще бъде свършекът. Овенът, който си видял ти, който имаше два рога, те са царете на Мидия и на Персия. И ярецът е царят гръцки. И големият рог, който е между очите му, той е първият цар. А че се струши той и възлязоха четири вместо него, четири царства ще се въздигнат от този народ, но не според неговата сила. И в сетните времена на царуването им, когато беззаконията стигнат до върха на беззаконието си, ще възстане цар жесток на лице. И знаеш ухитрения. И ще стане против началника на началниците, но ще се съкруши без ръка. И реченото видение за денонощията е истинно. Ти прочее. Запечатай видението, защото е за много дни. И аз, Данаил, примрях и бях болен няколко дни. После станах и върших делата на царя. И чудех се на видението, и нямаше кой да го изтълкува. Виденията на Даниил са интересни и дълбоки. Той с ясновидски поглед прониква в далечното бъдеще и вижда нещата в образи, които трябва да се разбират правилно. Всеки един образ, който един посветен вижда, има едно историческо значение – но има и едно мистично значение, а също така има и едно космично значение. Тук, както се дава обяснението, е на лице само историческата страна на въпроса, но то си има и свое мистично и космично значение. После тук му е мястото пак да повторя, че невидимият свят се разкрива на посветените по три начина чрез образи и картини, чрез слово и музика и чрез интуиция, сливане с реалността, която се разкрива непосредствено на човешката душа, която я изявява пак чрез мисълта. При Данаил имаме на лице и трите начина на контакт с духовния свят, което показва, че той е един голям посветен, за когато Бог казва чрез Езекил, че Той е един от праведните хора, които предстоят пред Него. Данаил не само вижда и чува, но Той се изреща с възвишените същества, ангели и архангели. Тук Той има среща с архангел Гавраил, който е архангел на Луната, и който управлява разбирането на нещата. Затова гласът му казва Гавраиле, направи този да разумее видението. Много може да се каже за това видение, но нека всеки да размишлява върху него и да се свърже с Данаил и с Архангел Гавраил и ще разбере казаното за което е казано да бъде запечатано. А що ме запечатано, не е позволено да се разкрива на непосветени хора. В началото на 9 глава Даниил говори, че разбрал от книгите числото на годините, за които биде Слово Господне към пророк Еремия, че ще се изпълнят 70 години от запустението на Иерусалим. По-нататък следва, че Той се обръща с молитва към Бога, като му изрежда всички грехове на Израил, за които е бил отхвърлен от Бога. От 20 стих нататък се казва, че му се явил архангел Гавриил който му говорил следното. И когато още говорех в молитвата, мъжът гаврил, когато бях видел във видението по-напред, като летеше скоро, допре се до мене около часа на вечерната жертва. И вразуми ме и говори с мене и рече Данаиле, сега излезох, за да те направя да вземеш разум. В началото на молбите ти излезе заповедта. И аз дойдох да ти кажа това, защото си любезен. Затова разумей думата и разбери видението. Седемдесет седмици се определиха заради людите ти и заради светия ти град, за да се свърши престъплението и да се довършат греховете и да стане умилостивението за беззаконие и да се въведе вечна правда, за да се запечата виденото и пророчеството и да се помаже пресвятият. Познай прочие и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим до Месия Вожда ще бъдат 70 седмици и 60 седмици ще се съгради Изново зново стъгдата и стената. И то във времена отеснителни. И подир 62 и седмици ще се посече Месия, но не заради себе си. И людите на вожда, който ще дойде, ще погребат града и светилището. И свършекът му ще дойде с потоп, и до свършека на уранта има определени погинвания. И ще постави завета с мнозина в една седмица. А в половината на седмицата ще престане жертвата и приношението. И върху крилото на мерзостите ще е запостелият и до свършването на времето ще се даде определение върху запостялото. 27 стих. Целият този пасаж е кабалистически е написан така, че само посветените могат да го разберат. Това показва, че Даниил е бил голям кабалист, защото, както видяхме, той е бил назначен за началник на халдейските мъдреци, които са се занимавали с кабала. В молитвата, която Даниил прави в началото на тази глава, той изрежда всичките погрешки на еврейския народ, заради които е наказан. С това се изнася един важен окултен закон, според който една погрешка, едно престъпление, за да се изправи, трябва да се изповяда, да се изнесе от подсъзнанието в самосъзнанието, да се обективизира. Защото всяка една погрешка Представя събиране на енергия, която е подпушена, на която при изповядването се дава път да излезе и да се трансформира. Книгата на Даниил е апокалиптична и е книга на мъдростта, запечатана със седем печата. В 12 глава, 4 стих, Архангелът който говори с него, му казва И ти, Данаиле, затвори думите и запечатай книгата до сетното време, когато мнозина ще изследват и знанието ще се умножава. От това ясно се вижда, че в книгата се говори за тайното значение, което трябва да се запечата, т.е. да бъде скрито и ще бъде разбрано в сетните времена, когато знанието ще се увеличи, това се отнася за днешните времена и за бъдещите, когато бялото братство ще даде по-голяма светлина на учениците и те ще могат да проникнат по-дълбоко в тайните на природата. В последните три глави се говори за ръководителите на народите, архангелите, които ръководят различните народи. В десета глава се описва, че Даниил след като е постил и се е молил три седмици, и бил при реката Тигър, има следното видение. В 24-тия ден на първия месец, когато бях при брега на голямата река, която е Тигър, подигнах очите си и видях и ето един човек облечен с ленени дрехи и чрез му бяха препасани с чисто злато офаско, а телото му бе като хайсолит и лицето му като вид на светкавица, а очите му, като светила огнени, и мишците му и нозете му глед като мед лъскава, и гласът на думите му като глас на народ. И само аз, Данаил, видях видението, а мъжете, които бяха с мен, не видяха видението. Но треперене голямо падна върху тях и посегнахата се скриха. Значи той, с ясновидски поглед е видял присъствието на едно космично същество, когато другите, които са били с него, само са почувствали присъствието му и казва Аз прочее останах сам и видях това голямо видение. И не остана сила в мене. И благолепието ми се обърна в мене на тление. И не остана сила в мене. Чух обаче гласа на думите му. И като слушах гласа на думите му, аз бях нечувствен, паднал на лицето си и лицето ми върху земята. И ето, ръка се допре до мене и ме подигна на колената ми и на дланите на ръцете ми. И рече ми, Данаиле, мъже любезни, разумей словата, които аз ти говоря, стой прав, защото при тебе съм проводен сега. И като ми говореше това, Слово, дигнах се разтреперан и рече ми: Не бой се, Данаиле, защото от първия ден, в който ти даде сърцето си, за да разумяваш и да смириш себе си пред Бога Твоего, послушаха се думите ти и аз дойдох заради думите ти. Началникът обаче на Персийското царство ми противостояше 21 ден. Но ето, Михаил, един от първите началници дойде да те направи да разумееш, що има да се случи на людите ти в сетните дни, защото видението е още за много дни. И като ми говореше толкова думи, турих лицето си на земята и останах ням. Под началника на Персийското царство се разбира Архангела, който ръководи персийския народ, защото от окултната наука се знае, че всеки един народ се ръководи от един архангел. Архангелите са, така да се каже, душата на народите, в която душа се развива индивидуалната еволюция на човешките души на даден народ. А тук се казва, че началникът на Персийското царство, т.е. архангелът на Персийското царство, се противял на този, който говорил с Данаил, а видяхме по-рано, че той беше архангел Гаврил, който бил ръководител на епохата, която приключва по времето на Данаил, след която ръководството на човечеството се поема от архангел Михаил. С намесата на Михаил, спорът между Гавриил и персийския началник се уредил. От тук... И от по-нататъчното изложение се вижда, че се описват събития, които стават в духовния свят, където живеят архангелите и се проявяват на земята, било чрез народите, било по друг начин. След това видението продължава. И ето един, в подобие на человечески синове, добре устните ми. Тога се отворих устата си и говорих – и рекох на онзи, който стоеше пред мене, Господарю мой, от видението се върнаха болешките в мене, и не остана сила в мен, и как може рабът на тогос, моя господар, да говори с Тогози моя господар? В мене от ни не няма никаква сила, и нито дихание остана в мен, и допре се до мене пак като образ човечески и ме укрепи. И рече, Не бой се, мъже любезни, мир тебе, укрепи се, укрепи се. И като ми говореше, укрепих се и рекох, Да говори господарят ми, защото си ме укрепил. И рече, Знаеш ли, защо дойдох при тебе? А сега ще се върна да ратувам с началника на Персия. И когато изляза, ето, началникът на Гърция ще дойде, но ще ти възвестя писаното в Писанието на истината. И няма никой, който да помага с мене за тези работи, освен Михаил, началника ваш. 4.21. стих. Тук, в тази глава, се описва едно посвещение от висша степен когато посветеният влиза във връзка с възвишени космични същества, ръководители на народите. И накрая се казва, че Михаил е началникът на еврейския народ. Според учителя, във времето на Данаил, той е бил дух, ръководител на епохата, а не само на еврейския народ. Настоящата епоха, казва учителят, архангел Михаил пак поема ръководството на човечеството. Защото по отношение на епохите, ръководителите се сменят на всеки 300 години. Според учителя, духът ръководител на българския народ и на славянството е Елохиил. В 11 глава съществото, което говори с Данаил, му описва събитията от бъдещето на човечеството. Говори се много прикрито за борбата между Северния и Южния цар. От 28 стих се казва Тогава ще се върне в земята си с голямо богатство и сърцето му ще е против Светия Завет. В определеното време ще се върне и ще дойде към юг, но сетният път не ще е като първия, защото корабите на китайците ще дойдат против него» и ще се смири и върне, и ще се разери против Светия Завет, и ще се споразумее с онези, които са оставили Светия Завет, и мишци не ще се подигнат от него, и ще омърсят светилището на силата, и ще отнемат всегдашната жертва, и ще поставят мерзостта на запостението, и ще изтлее сласкателства онези, които беззаконстват в завета, но людите, които познават Бога Своего, ще се укрепят и ще действат. И разумните от людите ще научат мнозина, но ще попаднат под мечи, под пламък, под пленове и под коронствувания за време. И когато пострадат, ще им се помогне с малка помощ. Мнозина обаче ще се приложат при тях сласкателство и от разумните ще пострадат, за да се опитат и да се очистят и да се избелят до време, защото и то ще стане в определеното време. След това описва, че Северният цар много ще се възгорде и ще говори против Бога на боговете и ще благоденства, докато се излее гневът. Защото определеното ще се изпълни и няма да се грижи за боговете на отците си, а Бога за твърделите ще прослави на мястото му, т.е. Бога на войната – Марс. И след като говори още за силата и властта на Северния цар, който ще покори много царства, главата завършва с думите – и ще постави шатрите на царството си население между морята върху славната света гора, но ще дойде в свършека си и не ще има кой да му помогне. 45 стих Това, което се говори в 12 глава, която е последната от книгата на Данаил, се отнася до днешните времена, до епохата на ликвидацията на кармата. Тя започва така. В онова време ще се подигне Михаил, великият княз. Това го говори Гаврил, който говори с Данаила, стоящ от към страната на своите люде. Михаил е който е ръководил човечеството по времето на Данаил. И когато се казва в онова време, подразбира се времето, за което говори 11 глава, че ще дойде. В това време ще се повдигне великият княз Михаил, което подразбира, че ще дойде епохата, когато пак Михаил ще управлява. Учителят казва, че тази епоха е днес. Днешната епоха, която сега започва, се намира под управлението на Архангел Михаил. Понататък се казва, и ще бъде време на скръп, значи, онова време, когато дойде да управлява Архангел Михаил, ще бъде време на скръп, каквато никога не е бивала, откак е народ останал, до онова време. Тук ясно се говори за епохата на ликвидацията на кармата, която носи страдание. И според учителя, на архангел Михаил е дадена власт и настоящата епоха да се справя с злото, т.е. да ликвидира кармата на света. За това ще бъдат тези страдания, каквито светът не е виждал. В един разговор на Рила през 1943 година, учителят загатва този въпрос и казва следното. Сега на земята идват светиите. Техният вожд е Христос. Светиите идват с оръжие в ръка. Едно време те бяха слаби, а сега са въоръжени и силни, и като ги види човекът на злото ще бяга. Земята ще бъде очистена от лошите хора. Сега първият помощник на Христа е Архангел Михаил. Той е активен. Архангелите се сменят на дежурство в ръководството на света, което трае няколко века. Във времето на пророк Данаил Дежурен е бил Архангел Михаил. Сега е второто пришествие, сега е края на века. Всички тези неща, които са писани в 24 глава от Матея и 12-та глава на пророк Данаила се отнасят за сегашните времена. Тези дни на страдания, ако не се съкратят, нито една плът не би се избавила, но заради избраните тия дни ще се съкратят. В 12-та глава на пророк Данаил се говори за второто идване на архангел Михаил и при идването му ще дойдат най-големите страдания, каквито човечеството не помни. Архангел Михаил, понеже има слънчево влияние и културата, която ще дойде, ще бъде слънчева, тогава човекът на доброто ще бъде силен и човекът на злото – безсилен. След тия разклащания, много хора ще поумнеят. Преди Архангел Михаил да вземе дежурството, владел го е Архангел Гавраил. Архангел Михаил е като колективна божествена вълна и цяла голяма армия от ангели. Тази ангелска армия ще се раздели на четири групи, защото има четири вида хора. Кръвта им не е еднаква. Тогава ще се отворят вратите на Царството Божие, и който е готов, ще влезе в новия живот. Това е Възкресението. По-нататък в 12 глава на Даниил се казва: В онова време ще се оттърват твоите луе, всеки, който се намери написан в книгата. Тук ясно се говори, че ще се спасят, ще се отърват нези, които са писани в книгата на живота, т.е. учениците на бялото братство. Там се казва Твоите люде, На пръв поглед, като че се отнася до евреите, но от израза, които са написани в книгата, се разбира, че се отнася до учениците на Бялото братство и продължава. И много от спящите в пръста на земята ще се събудят. Едни в живот вечен, а други в поношение и укор вечен. Тук на пръв поглед като че се подразбира за умрелите, но това не е така. И Христос нали нарича фарисеите гробници варосани. Тук под спящи в пръста на земята се разбират въплотените в телата хора, едни от които ще възкръснат за вечен живот, а други за вечен укор. Тук се намеква, че след ликвидацията на кармата ще настане нова епоха, в която човечеството ще се раздели на две части. Едни, които са приели духовния импулс, ще прогресират все повече и повече и ще преминат в шестата раса, която ще бъде светеща раса. А другите, които не са приели духовния импулс и са останали със своите материалистични разбирания за живота, ще регресират и постепенно ще се изродят и ще бъдат във вечен укор. И Христос, нали казва, че в последния ден ще отдели овцете от козите. Това се отнася до същата епоха. Следващия стих се потвърждава това, което казах. Там се казва Разумните ще сияят като светостта на твърта, а онези, които обръщат мнозина в правда, като звездите вовеки веков. Тук ясно се говори за светещата раса. И в четвъртия стих е даден ключът и характера на цялата книга. Там е писано. И ти, Данаиле, затвори думите и запечатай книгата до сетното време, когато мнозина ще изследват и знанието ще се умножава. Тук много ясно е показано, че книгата на Данаил е коултна книга и е написана така, че може да се разбере само от онзи, който има ключа, който има светлина и за това се казва запечатай за последните времена, когато мнозина ще я изследват и знанието ще се увеличи. Тя е една книга дадена от духовния свят, от едно космично същество, което говори на Данаил, като му казва Затвори думите. Този израз показва, че това, което му е казал, да го предаде с такива думи, които да не бъдат разбрани от онези, които нямат светлина, а само от посветените. Които имат подобни преживявания. По-нататък, видението е още по-интересно. Данаил продължава. И аз, Данаил, погледнах и ето стоеха двама други, един от сам при брега на реката, а един от там при брега на реката. И рече, единият на облечения в ленени дрехи мъж, който пен над водата на реката. До кога ще бъде свършекът на тези чудеса? Този въпрос показва, че не само хората, но и на съществата от другите светове, тайните не са разкрити, не са известни. Знанието за световните тайни се разкрива според степента на съзнанието на дадено същество. Колкото съзнанието е по-разширено, т.е. проникнато от божествената светлина, защото Бог, който съдържа в себе си всички тайни на битието, се изразява като светлина на човешкото съзнание. И колкото повече светлина прониква в съзнанието на човека, толкова повече тайни му се разкриват, толкова повече знания придобива. И посвещението, за което се говори в окултната наука, е един метод, чрез който съзнанието на посветения се подготвя и така се фокусира, че силна светлина нахлува в него и пред него се разкриват известни тайни, влиза във връзка с известни разумни същества и придобива известни сили според степента на посвещението. Според окултната наука има четири велики посвещения – всяко от които се разделя на 10 по-малки, така че в пътя към върха на съвършенството има 40-42 стъпала, през които ученикът трябва да мине докато стигне високия връх. При всяко едно посвещение, в съзнанието прониква нова светлина и му се разкриват нови хоризонти от битието и живота и влиза в контакт с нови същества и в зависимост от това, с какви същества влиза в контакт от там и тайните, които му се разкриват. От описанието, което Данаил дава, се вижда, че той е влязъл във връзка с архангелите и даже по-висше стоящи същества, и съответно с това му се разкриват съдбините на народите и на цялото човечество. Когато човек влезе във връзка с архангелите, понеже архангелите управляват народите, когато той влезе във връзка с тях, тогава му се разкрива съдбата на народите. Има духове, които управляват епохите и това са началствата. Когато човек влезе във връзка с тях, разкрива му се съдбата на цялото човечество. А когато влезе във връзка с духовете на формата или властите, пред него се разкрива историята на цялата земя в нейното развитие. Когато влезе във връзка с още по-възвишени същества, разкрива му се миналото и бъдещето на цялата световна еволюция. А когато влезе във връзка с ангелите, разкрива му се индивидуалната съдба на един отделен човек. Когато влезе във връзка с същества още по-долни, разкриват му се неща, които са свързани с живота на физическия свят и тайната. Тук трябва да кажа също така, че цялата ангелска иерархия представя тяло на Божествения Дух, чрез което той се проявява. И когато казваме, че при контакт с определени иерархии се разкриват определени тайни, това подразбира, че Божественият Дух, според степента на съзнанието на съществата, им се изявява чрез различни същества от иерархията. Затова учителят казва, хората като цяло образуват физическото тяло на Христа, ангелите като цяло образуват духовното тяло на Христа, а боговете като цяло образуват умственото тяло на Христа. Да се върнем към Данаил. От седми стих нататък се казва И чух облечения в ленини дрехи мъж, който бе над водата на реката, когато възвиси десницата си и левицата си към небето и се кле в живущия във век, че ще е време, времена и пол-време. И когато се свърши разпръсването на силата на светлите люде всичко ще се сбъдне напълно и аз чух, но не разумях. Тога срекох, Господарю мой, кой е свършекът на това? И рече, иди си да наиле, защото думите са затворени и запечатани за последното време. Мнозина ще се очистят и избелят и ще бъдат опитани, и нечестивите ще нечествуват. И никой от нечестивите не ще разумее, но разумните ще разумеят. И от времето, в което всегдашната жертва се отнеме и мерзостта на запостението се постави, ще бъдат дни 1290. Блажен, който издържи и стигне 1335, но ти си еди до свършека и ще се опокоиш... И в свършека на дните ще застанеш в жребието си. Целият този пасаж е пълен с дълбоко значение и смисъл, но е казано, че не трябва да се разкрива, защото ще бъде разкрито само на разумните и чистите, т.е. на посветените. От последната мисъл се разбира, че всичко това ще стане, когато Данаил бъде наново прероден. Четирите големи пророци, както казва Учителят, отговарят на четирите кардинални точки на кръга на живота и на четирите страни на света. Тези четири кардинални точки, както казва Учителят, са любовта, мъдростта, истината и доброто и злото. Любовта и истината, казва Учителят, са на една линия. Те са полюси на една права. Те са полюси на хоризонталния диаметър, на кръга, изток-запад. Мъдростта и доброто и злото са полюси на вертикалния диаметър, на кръга. Любовта е на изток, истината е на запад, мъдростта е на север, а доброто и злото е на юг. От анализа, който направихме на книгите на тези четири пророци, смятам, че Исая заема първата кардинална точка – любовта. Той е поет и певец на любовта. Втората кардинална точка – точката на зенита, която е точка на мъдростта, смятам, че трябва да се заеме от Данаил, който по дълбочина няма равен на себе си. Третата кардинална точка – точката на запада, която отговаря на истината, определен на Езекил – който заради истината е готов на всички жертви. И той говори с голяма светлина, която иде от истината. Четвъртата кардинална точка, която отговаря на доброто и злото, смятам, че принадлежи на Еремия, който се занимава с доброто и злото в живота на своя народ. Това е моето мнение по въпроса и всеки, който проучи книгите на тези пророци, може да даде друго мнение. Четирите кардинални точки в астрологията отговарят на четирите кардинални знаци в зодиака. Овен е първата кардинална точка, Козирок е втората кардинална точка, Везни е третата кардинална точка, Ирак е четвъртата кардинална точка. Те са началото на четирите сезона, Овен е началото на пролетта, Везни, противоположният знак на Овена определя началото на есента. Рак е началото на лятото и козирог началото на зимата. Те са началото на четири вида енергии, които протичат през кръга на живота, както на отделния човек, така и в живота на човечеството и в живота на живата природа. Първата кардинална точка пролетта отговаря на детството, втората – лятото на юношеството а третата есента на зрялата възраст, четвъртата – зимата на староста. Тези посоки имат и свое мистично значение и могат да се разглеждат още от много страни, но всеки сам да размишлява нататък. В следващите глави ще разгледам 12-те малки пророци, които според учителя Отговарят на 12-те апостоли, докато 4-те главни пророци отговарят на 4-те евангелисти.